Quedo alto, vexo ben quiero ver os meus amores Se se con alguén Para bailar, venho eu Para cantar, miña irmá Para tocar o pandeiro Viva que o ten a má Para bailar, venho eu Para cantar, miña irmá Para tocar o pandeiro que tenga más niño de bailar morena viño de bailar niño de bailar morena viño de bailar niñoño de bailar morena Morena, dueño de bailar Morena que ese es ese ah, sí. esa que ganó uno a Ritmar de ese otro día. Bueno, sí. pero sirvenos para dar llave en vida a Don José Rodríguez, que es el secretario de la Fundación Vicente Risco, Vicente Risco. en Allariz. Muy buenas tardes, José. O, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido. No, Moitas grazas a vos por, por interesarvos por nos e por ese labor tan tan importante que facedes para a nosa comunidade aí en Cornella bueno, Moitísimas gracias Bueno, facemos por... o que podemos xa eh, muy... sabes que as cousas son unha suma, un conxunto entón, se sí. si cada un facemos o que podemos desde o noso lado, ao final facemos unha obra moi grande Moitísimas sí. gracias, de verdade que eh, intentamos eso pues manter eh, eh, un bocadiño de, de cultura galega aquí, os galegos do Mediterráneo tamén intentaremos aportar un pouquinho. Bueno nos sempre nos facemos eco de todas as actividades e moitas delas eh, relacionadas precisamente con, co asunto da Fundación Vicente Risco que ten moitísimas cousas importantísimas que lle damos a coñecer aos nosos ointes. E últimamente, pois, cada semana, ten, vemos nas redes publicacións importantes. Unha delas... Eh, Bueno, te, temos moita amizade tamén con Francisco Fernández Francisco Javier Fernández de Ávila que foi premiado últimamente, pero tamén uh -huh. aí o Porco de Pe está tendo éxitos cada 2 por 3, ¿non? Sí, a verdade é que temos moita fortuna de, de todas as cousas que na generosidade de toda a xente que quere vir á nosa casa hoxe, tivemos a, a sorte de contar con, con María Raimondes que tivemos unha presentación pola mañá na Da, da súa obra e... Eh, eh, bueno, de, a verdade que temos moita sorte con Francisco Fernández de Avila pois pues, sí, efectivamente foi o gañador do último premio Antón Risco de, de, de novela curta eh, coa co súa obra Primavera eh, bueno, efectivamente, temos moita sorte de que moita xente eh que colaborar con nós, que kere votar unha man e que representar as suas os seus proxectos na nosa casa. E a nosa casa é unha casa aberta, unha casa de, bueno, darta todo o mundo, é unha casa de de actividade, non, non é non é só un museo, uh -huh. eh non é só un lugar onde onde gardamos os fondos e o e uh -huh. o, bueno, e, e todo e todas as obras de arte que Que, que temos, sino que é un lugar donde manter viva a obra de Don Vicente. Manter vivo a de Don Vicente significa continuar toda toda a actividade que ele iniciou e, e, e nese sentido, pois, igual que ele no seu momento colaborou co, con toda a xeración nos e, e sempre estivo aberto a colaboracións con todo o mundo e, e, traba, e o traballo en equipo, pois, a nosa casa está aberta para toda a xente. Ademais, das a casualidade de que hoxe colledesme xusto no cemiterio Estou agora mesmo diante da, do, de onde está enterrado don Vicente Risco, que, que non sei se o sabedes, pero ten unha curiosidade que, que ten unha curiosidade que ten moito que ver con con el, non? Porque xa sabedes de so, a relación tan peculiar que el tiña fa morte uh -huh. eh, na súa, na placa donde, donde el está enterrado pon eh, Vicente Risco e Agüero eh, morto 30 de marzo dos sesenta e cando en realidad Risco morreu 30 de abril dos sesenta e e a curiosidade é que está labrado nunha pedra de mármore o sea non é unha, unha cousa que se escribida así a, a presa, non, non, é unha cousa que está perfectamente labrada e, e a indicación é que morreu nunha data distinta a que en realidad morreu, con cual é unha curiosidade Que, que a mí me sorprendeu a primeira vez que a vi e que comparto con vos para que cando mellades aquí saibades que que hai ese... Hay un bueno, eh. bueno, eu eu creo, eu, quero, eu creo que é un xogo un xogo do Alén un xogo do, do Alén máis que un erro porque xa sabe desa relación que tiña risco co Alén e mm. espiritual sí. que era entón eu, eu, eu tendo a creer que máis un xogo <risos> Do, desde o alén do propio Risco que que un erro, pero bueno, si, sí, efectivamente É como é como naquela época pois pues, un cativo, despois iban a, bueno, tardaban un 3 ou 4 días en, en ir a inscribilo. Entando, eh, eh, cando eh, lle, cadraba, lle cadraba, ir a xeiro, eh, cando a ir onde estaba o rexistro, presentaba sí. no día que fora no día de nacer, efectivamente. Eh, si, sí, sí, sí. entonces es, esas entre comillas erros en Galicia aínda existía hoxe, eh? non sei se hoxe mesmo, pero os que sí existen o que si sí existe hoxe é a falta de <coughs> documentar as sí, cousas sí. que se fan é decir, ir ao notario para facer unha vento unha compra, ou meu pai fixo tal casa e despois conheco... eh, ter a escritura é dificilísimo en Galicia, verdad? Eu coñezco personalmente unha muller que naceu tres días antes de que foi asentada Claro, claro, sí, sí. sí. esto era en Portugal, ¿eh? Eso, digo, era, en muy, frontera era frontera con preso. frontera con España. Sí, sí. sí. A mi propia Anita también en ese caso, el octubre a asentar -me na lembra, co cal sí. que tuvo que tardar un mes máis en xubilarse. Creo que un mes máis tivo que traballar un mes máis porque sí, sí, sí. non cadraba, non cadraba data. Sí, claro. Pero volvendo un pouco a, a pregunta que me facía, si sí, efectivamente temos unha temos un, bueno, un, un plan de de traballo e mm. de actividades que agora pues, se concreta en que, por exemplo, o próximo 25 de abril eh, conmemoramos o 50 aniversario da Revolución dos Cravos sí. en Sí. Eh, tenemos Eh teremos música, Tenemos eh temos peiscos eh portugueses, Caray. para a xente que se achegue un pouco de viño portugués Caray. para para facer un pequeno convivio de conmemoración de ese 50 aniversario. E tamén estamos traballando nunha colaboración coa a cátedra a cátedra internacional eh que, sí. que que pertence á Universidade de Vigo e cón acabamos de asinar un, un acordo de colaboración, un acordo marco, para eh, dar a coñecer a obra de, do autor portugués, do portugués, eh, no noso ámbito, e levar a risco tamén o, o ámbito lusófono, tanto en Portugal como no Brasil. Eh, sabemos que risco, tiña unha relación moi intensa con Portugal, sabémoslo mm. por toda a súa obra, claro. polas súas, súas cartas, pola súa correspondencia, xa non, xa non, xa non, xa non, Caray. con Teixeira de Pascuaes con Leonardo Coimbra con Carlos de Pasos bueno, sabemos que ele era unha persoa eh, eh, amante da, da cultura portuguesa e bueno, con esa idea de que de que a lingua pues, de alguma maneira eh, ten a mesma orixe e por lo tal eh, mm. eh, é a nosa lingua irmá o sea, e sí, nese sentido pues, vamos a conmemorar este 50 aniversario Eh, que será, digamos, a próxima uh -huh. actividade que, que desenvolvamos. Tamén, tamén, eh, me parece que nas redes o Bacelié me, me mandou un traballo que, que se, se vai a, a celebrar en, en, nun colexio de CEA, que ten algo que ver con ah, sí, sí. o espectáculo eso, a todo eso, risco, me parece que me dixo. Correcto, uh -huh. correcto. Estamos facendo con Abelino González, uh -huh. que é un, un actor galego, bueno, eh, un excelente actor galego, ademais, de unha forma moi xenerosa produciu o espectáculo é un espectáculo que xa tendo un longo percorreido que se chama todo risco e é sobre a vida de risco o seu contexto, a sensación e agora fixamos unha opción para escolas estamos escoitándote estamos escoitándote regular non sei se ao momento espera un momento espera un momento a ver 1800... me parece que, que, que me dixo algo a ver agora, agora Ahora, un pouco mellor sí, un pouco sí. mellor unha obra que agora está sí. gastada para estonar e nos estrenámosla en Monfort e a final de maus a participación en Monfort para os presentes públicos de Monfort e despois estuvo o dia seguinte un uh Galiz -huh. que uh tamén -huh. a tivemos aquí para a Casa da Cultura de Algariz para a Monfort e tivémosla na Casa da Cultura Poeta Luz Pereira para os presentes Sí. y después ahí le queda un, un recorrido porque también estarán a, a la universidad en, en la, la facultad de estudios de educación donde se forman los futuros, mestres, los futuros mestres para que, bueno, para llegar un poco a vida de riesgo desde la perspectiva de las artes escénicas desde una perspectiva unha lengua que diferente para intentar crear a públicos distintos en este caso pues, para crear a gente que magua que nos sí, sí, escute bon tan bastante entrecortado si, sí, ¿Sí? posiblemente teñamos bueno a, a, de momento eh, a, a comunicación do, o que fixemos hasta agora de momento mm, hola Sí, sí, agora, vale. ben, ben, ben Xoxé, uh, ahora ben uh, que Quería dicirxe que, que a, a Fundación sigue traballando precisamente para que todos os que quieran. por certo, hai que pedir vez ou directamente podese chegar a a, a vos o vos local e eh, eh, visitar a Fundación no, Na Fundación podese visitar, pedir ben ninguno ademais chegar aí ya gente que abre, que fai guiada, que mostra y y todos os sábados, domingos e festivos. Eh, no, además agora acabamos de sacar como tamén un bol anuncio como algo novidoso, que acabamos de sacar unha serie de, de artículos de relacionados. Sabemos que risco era eh unha persoa que que lle gustaría ter sido pintor. El dice na sí. Na súa autobiografía confidencial bueno, pues, de de, de, A partir de algúns dibuixos de risco Fixamos unhas postais Fixamos unhas marcapáxenas moi bonitos Que estemos tamén a disposición na, na propia Fundación E que a persona que se chegue pola Fundación pues, Poderá tamén adquirir estes, estes artículos Que, de alguna maneira, contribúen a, a difundir a súa obra E o seu legado non só o seu legado intelectual escrito, non só a literatura, non só o ensayo non só a poesía, sinón tamén o, o esta parte máis país eh bueno, máis de, de, de dibujo e de, sí, sí, sí. Y de esas cosas que tanto lle gustaban. Uh -huh. Entón nada, a xente pode vir perfectamente e e entrar sin sin problema ningun. Uh -huh. Se si hai algún grupo ou algún o, a ver xente que veña Nonxe, pois de longe, pois a xente dos vosos ouvintes que podan vir e que, pola razón que sexa non poden vir un sábado, un domingo ou un festivo, pois ponense en contacto con nos a través do teléfono que está a disposición ou ven a través do correo electrónico e nos buscaríamos un, unha maneira de, de, de que puderan verlo. Perfecto, unha cousa extraordinaria. A Fundación sí, sí, ten moitísimas cousas que ver e, e, e disfrutar delas. Falando de, de que eh, Risco quería ser pintor ou que xa, ser artista, a verdade é que demostrou, Porque ten uh, unhos traballos de, mm, en madeira e cousas aí, uh, digamos, de evanista especializado, non? Bueno, a, o que temos madeira é máis de acísculo El teña máis cousas de papel Ten, ten unha curiosidade que eh, el facía muñecos de miga de pan Con... Era escultor? No, eh, sí, era escultor de miga de pan a de O cosa. que temos de madeira é máis de acísculo Temos, sí, una, sí, sí, sí, temos sí, sí, unha, un retrato de risco Que está feito sobre a, artesa de, a tapa de unha arteza que había na casa E temos tamén un Christmas que lle regalou o propio acísculo Regalo. Vale, Van, hombre. Sí. Que a ver, a ver. Que... agora sí. mi Sí, sí, escúrate ben, escoite ben. Vale, pois eh, continuamos entonces co coa fundación dicindillhes que a todos os nosos xeintes que ademais a, a A xente que queira saber algo máis sobre risco podese meter precisamente na páxina vosá onde hai documentación accesible, hai que rexistrarse pero hai documentación accesible, ¿verdad? sí sí si, sí. nos temos todos, todos nosos fondos catalogados entón, calquera persoa que queira saber eh, calcadera cal, cal dos fondos que temos e uh -huh. realmente calquera, co curioso que era Risco toca moitos temas eh, <risas> e cada, o sea, cada vez que teño curiosidade digo, Risco te ha pensado algo sobre isto? te ha falado? busco e efectivamente sempre, algo sempre aparece sí. entón, ele ten, eh, el ten nosos fondos dos como estamos dentro do de plano de digitalización pois pues os digitalizaríamos. Eh poden entrar en Vicente Risco, ou no... mm -hmm. podes ver, desta aí pouco sí. para sonas boas. que Reis además gardou de antigos alumnos, antigas alumnas. Entón, hai unha eh, cerca idade eh, eh, sou que consertábamos un traballo de asoan entón eh, se, eh, preguntónos e finalmente eh, consertábamos, convidamos a ir á fundación veo fundación coas ir más e bueno, ese momento máxico e bonito de que eh, as fillas viran un traballo da sua nai, que elas tamén eran mestras as fillas e ver un traballo da sua que fora mestra e que fora alumna de Vicente Risco e velo ali en directo non que que o albergamos nos e que custodiamos e o nos, pois foi unha cousa elas emocionaron se moito, nós tamén nos emocionamos moito, foi unha cousa moi bonita quero dicir, que calquera das persoas que nos están escutando, se tenen algunha curiosidade sobre calquera tema que entren, convidos que entren ali En que busquen calquera, por exemplo, do antroido, risco ten moitísimo traballo, moitísimo traballo, de buxos, eh, recolleu moitas eh, bueno, descripcións descri descri de, de, de, de antroidos tradicionais, etc. Por que quera tema que nos poda ocurrir, podemos ir e consultar, e casi seguro que ah, porque foi unha persoa moi mm. moi curiosa, que non se dispusou a cousa... Minuciosa. Sí, os sí, sí, sí. tipo eh además que conservou moitas eismas cousas en que moitas parece, pero bueno, eh el tipo que que eh, corraba as cousas e que as conservaba con agallo e bueno, e por eso tamén temos oss originales que te ofrecemos que uh -huh. foron os que pues, castelado para para visitanos que riscos conservo de vida porque sabemos tamén eh Disco consideraba que a revista nos foro seu proxecto, o proxecto que máis quixo el, que máis cariño lle tiña, foi a a o proxecto da revista nos. Por lo tanto, por iso tamén os conservado os orixinais de Castelaó que calquera persona que, que veña por fundación os pode ver porque os temos expostos. Claro, isto tamén un, un, un unha obra de Robert Ne Que, que facía parte da capa dun libro de Vicente Hidobro, que está dedicado a Vicente e que tamén no temos aquí unha preciosidade unha form, fermosa forma e de... para este ano tamén temos un proxecto moi bonito que nos fazemos unhas jornadas todos os anos en colaboración con o Consello da Cultura de Galicia eh, eh, bueno unha forma eh, generosa, con, con todas as institucións da cultura en Galicia e nomeadamente estou esa xornada que se van a titular vai titular risco e a música e iso ten moito que ver con outro home Mediterráneo que é eh, Montpou eh, que seguramente xa Federico, Mo, Federico Montpou exactamente sí, sí, sí, sí. claro. porque Federico Montpou era unha persona que admiraba o risco e coñecer quando veo Galicia con motivos dos que das hmm. desplazos estocalled para coñecer a E alíse onde escoitei touiros carros da Ribeira, eh os carros ese son dos carros que tan ben Si, sí, si, sí, si. Sí. me encantou Manuel por subir pola ría, el discoitou sesoñis se a peza de carros de Galicia. Hmm. Entón este ano eh vamos facer unhas xornadas en relación con, con risco e a música, a música en risco que, que creemos que van a ser para setembro, tenemos tempo de falar delas pero vale. creemos que van a ser unhas jornadas moi ambiciosas e moi bonitas Precioso, precioso, claro que sí Pois estaremos a atanto, eh, eh, como te dís pois pues falaremos delas noutro momento cando xa teñades máis adiantada o programa que seguro que será un programa eh, eh, feiticeiro Agradecemos xe moitísimo, José, a túa participación de hoxe, que voces Bueno pois pues para non ser unha gran eh, elocuencia saber sí. que vos vosotros seguides mmm, traballando eh, aínda que sexa má mmm, na pero que eh, puñemos en valor a nosa cultura e seguimos adiante neso. Por pues sí, aí seguimos, seguimos adiante e como digo, isto é es unha suma de moitas cousas e parte dun éxito danos actividade tamén é esta, esta visibilidade que, que vos nos dades a través deste de magnífico, deste de, de magnífica hora que tedes aí e nada estádes todos convidados a ir eh, recibiremos vos con harimo eu creo que sería bonito que un día un grupo de, de ouvintes eh, se xuntara e nos viñera a visitar e eh, hasta eh, podéramos eh, eh, facer a emisión dende aí Eso sería magnífico. Eso sería magnífico. Además, fíxate que nós temos un un proxecto tamén de radio que que facemos un un proxecto de rádio cos colexios. Sí. Eh, bueno, agora podcast, fa un podcast eh sí, sí, sí. nos colexios e sobre Vicente Risco. Pues, eso é outra iniciativa da que falaremos noutro momento, pero que que tamén temos moito vínculo coa radio así que quedad quedades convidados, quedades pues, convidadas todas as persoas que nos escoiten a Pois, pues eso, a vir aquí a eso queda anotado na no nosa agenda e comunicaremos yo lo a nosa a directora e o mellor hasta pode ser un, unha decisión extraordinaria poder emitir o noso programa de, de, sempre en Galicia dende de, de, de Allariz es, Be, es que sería, vamos Fantástico sería, sí, sí. Xa veremos, a ver, aí está anotado na nosa xenda Perfecto, perfecto, perfecto. Graci, Moitísimas gracias, José bueno, gracias a vos, Moitos éxitos Unha aperta para Bueno, muchísimos éxitos Venga, vamos a despedirte con música otra vez Igual que os recibimos con música También nos despedimos es con música también. Ahí vamos Pela mi biología ya A jugar todo cada andar Meo armario ya Ter as gravatas por coros e os amores bem arrumados Mas tenho a lua em sagitário e o meu calvário é ser feliz Não, Nunca fui de fazer planos, já perdi o um manual Se me esquece dos teus anos Juro que eu não fui por mal Tenho uma cabeça na lua E o coração nos vejo Põe-me a ouvir as conversas Nas planadas dos cafés Eu sei Pela minha biologia já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 tenho a lu em agitar o meu Calário é ser fui